a uh.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 Kemi fol për edukatën e fëmijëve ndaj prindërve të tyre. Nëse sonë do të flasim për edukatën e prindërve ndaj fëmijëve të tyre. A do të kemi fol për edukatën e fëmijëve ndaj prindërve? Nëse sonë do të flasim për edukatën e prindërve ndaj fëmijëve. A thuavall, prindë duhen të janë të edukuar ndaj fëmijëve të tyre? Po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 për njëshem, me e përkryer, me e plot, me funksionalesh, kër është në dy kajë. A nështë si një kërësja kam përmëndë. Në qofë se një burë dëshëran të ketë, një grua që e respektën, duhet ajë fillimisht të i ofranë respekt asë i grua e. Dhe e këndër ta. Në qofë se një grua dëshëranë respekt nga burë i saj, duhet ajët të i ofranë respekt burët e saj. Në qofë se një njëri dëshëranë respekt nga të tjeret, duhet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 Atër kjo bëdë vetëm kërtë malkan. Allahut vraft. Mësë të koftë halal që mështë të im. E, formulime të cëhtuara, të ndryshme të komunikimit mes me sëpërndërëve me fëmite të tjure. Gjepatot, Allahut të dhëzoft. Allahut bëftë hajrit. Allahut të përmërsofë gjendjen. Këtu e në të ralla. E mësë lasëm në vetëmi që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 atëherë kër Allahu gjëllë u ala thërat, thërat, a ka kush kërkën diqë nga unë që t'ja japë, dhe në këtë mëmen kër Allahu të thërat, në pjesën e tre të natës t'ingretë është duart, apo në sejtë dhuë, o Allahu im, ruje djollin tim nga spruat e mëkateve, ruje vazën tim nga divimi dhe amoraliteti, ruaje, Allahin këtë kohë, një lutje që dëllë,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 Andë në qovë se Allah u do në meneru thmit, do të ne të jemi të ruajtur. Gëse shpesha rëndodhë që thmit pësojnë, si pësoj e mëkatëve të prindë dhe tjënë, si pësoj e kopratësis, kështu pa e thëmë po, kopratësis, së prindëve, që spaku televizin buzë dhe tjëra, dhe zemë dhe tjëra, që Allahu Gjellewala të iruan këta fëmijet kudesis për ta. Për dhej, doaja nënes, doaja e babës, për fëmijën e tyre, vështirë këthejët më rapështë. Rallë në dojnë mështë përgjithë Allahu Gjellewala. Për dhej, edukata jonë për balë fëmive tonër që ne mos të i harojmë kur në lutët tonër. Ma djehë, Dafordna mos nota dyre çate për hir të Allahxhelu ala. E pastaj ti përdorim këto dyre çate ndërmijë tim tek Allahxhelu ala, qase lejohet me ndërmjetsu veprën e mirë tek Allahu që për hir të kësaj vepre Allahu ti përgjigjet lutjes tonë. Ndaj semoj Zot për hir të këtyre dyre çate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 kësef Allahin që fësallat në dëran më fëmi të mirë në këtë botë, kynderim, këa kënari, për cilë edhe më botën të jetër, një prinë që është kujdes, për fëmin e ti, që të amësan Kur'anin, ditën e gjykimit, Allahu e thrat, ja vendos kurorën e nderit në bikry, nga se ti ja ke vendos në zemrën e ti,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 Allah se shumë kanë nevoj për lutët tonë. Pashka këse të shumë të jam burimet që po endotin pasërtin e besimit e t'yna, po e njëllosin moralën e t'yna, nuk e filluar nga interneti, nga televizioni, nga shkolla, nga rruga, nga shëqyria, nga shumë e shumë e kësu marat. Të pak të atë burimet që i sigrojnë fëmijet tanë, isigurojnë fëmijëve tanë një furnizim të shëndosh, një furnizim të pasër, përëndaj në nuk mundemi, nuk mundemi të ndjikëm një gjithë dëhap, është fështirë, të e ja dërzojmë Allah o të zhjallë. Jo, duaja të e të tëra që bëjmë në, jo, jo, të bëjmë në maksimujmë për të rruajtur, por po them, në fund, të ja dhemi, o Allah, ti këtëse për ta. Të rruje, Zot. Asë në qovë si i alejmë Allah Gjallewala. Ne e dhejmë mundin tonë. Dhe pas ta i adërzojmë Allah që Allah të rruan. Nga se kja është e që ne kemi pas mundësi me bë. E bërë shumë nuk kemi mundësi të bëjmë. I adërzojmë Allah me lutje. Atëra një emanet që i adërzojët Allah në dorë nuk ku pa emanet. Andë e adërzojëja Allah emanet fëmi në tëndë. Jo Allah, rruje. Kujdeso Allah për ta. Unë e i fola, unë e mësova, unë kujdeso për te, unë e këshilova, unë këtë e bëra. Më tepër nuk mundem, te o Zotë e dinë se nuk mundem më tepër. Ta është për elshaj në shkollë, ta është për elshaj në rrugë, ta është për elshaj këto, për shkanë, është larkë syve të mi, larkë për cilës time. Bëhu te o Zotë kujdeso të rriti. Lëta langë, kështot. Lëta langë, kështot. Dorëzaj e këte manet ndorë. Kësë oa kemi i barqë këtë fëmive të anë. Kjo është edukata e prindi me, fëmi, me fëmine ti. Gjështë të prej edukata që duhet përmanim këto është që të sigurojmë është qëmë halal, fornizim halal, mështë i prishim fëmijet të anë me është qëmë haram nga se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 ka sën qoftë si u a kemi mbushur barështë haram. A tëre, gjdo gjithë pasaj s'kakupte. E kujdesu për ushimin halal. Qoftë edhe pak. Qoftë edhe i mangët, por le tjetë halal. Mos i usheni fmitë e juaj me kredi. Mos i veshëmbathni fmitë e juaj me kredi nga banka. Punani halal.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 ose si kur se ndëgjëmë, Allah në ruajt. Kur të prindit smurët, gale a fëmivë është, si të të ndajnë pasurin e prindit pastaj. Ku është investimit? Nuk kanë respekt për ty as kërri i shëndosh, as kërri i smur. Ajo që i gëzën është të me vdekë, që me mujtë pastaj, me komëtet me nda pasurin. Pse tërkja? Pikësh përshka këtë fësaj, përshka këtë haramit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 nuk tretet dikush mendon se e ka ngrën u kry murfond që në thes e ka bli haram u shkui e kam gjuajt murfond jo ja. ajo mund të tretet ushimi mund të tretet mund të tretet ë uh, pija mund të të të të të shkyet të del nga përdurimi tesha vëshmbathja pajisja e caktuar mirë po nuk tretet pasojë haramet ajo mbetet të godat Ndë është të momentin kur asë fare nuk e pretë. Pra ndaj, edukata e dytë është që të sigurojmë fëmijive tanë o shqimë, vëshëmbathje, ambient, shtëpijak, gjdo gjë, halal, halal. Të fituar me djërsë, të fituar me mundë, të fituar me rrugë legjitime, të fituar me knatsin e Allahot Azoj Gjellë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 Në familjen tonë është që do kushtoj edukat me fëmijët tan që të rriten e nuk dinë mufal. E kjo obligim ne prind që nuk i mëson fëmijët e tij të falin namaz. Mongon mongon edukata e ti për ball fëmijëve të ti. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: Muru auladakum bis-salah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 Po nuk duhet që kjo të dashëri të ndikoj në drejtsi, timit të, të drejt, të blejma që ka nëvoj, të silemi korekt, si kur duhet në të gjithve, apo, normalisht, kërë ndë njeri, korë suksesë shkollë, të shpërblem, përshka këtë suksesit. Kërë ndëkosh, për shambull, ë, është indëgjuhë shumë,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 pastaj këtë investim të në këthet me edukat të fmive ton dhe i njeve. E se kjo si kërsa shkën një të shkëmbyrë. Ti shkëmben me të edukat. Ti a jepa ti edukat një pari, nga që ti ke mundësi i pari të jepës këtë edukat. A i duke u rritë, duke e thidhë këtë edukat pëjteje, apo? U shqiet me te. Pastaj këtë investim të ndin të këthen të me tjetër, i menjë edukat të të të të të të të të të Tjet, i edukuar nga aport me prindin e tij. Në gjithashtu të, për fond po atë sekë, kët për edukatosë prind të për edukatosë prindërve me fëmijët e tyre është që ti përq deles, ti përqafojn, ti doin. Jo sigurisht se duhet dërojt. Tashëm hamla më së që nuk kamu kësi raste, nëse ka më kushte, nëse kanë të rradha po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 që ti flet një fjallë të mirë, fmiut të ti para shogëve, para meqve, para të afrmëve, Mëkhamidit sallallahu alësallem, e adini si ka lozër më fmiut të ti? Kësë të të e më fmi, ata një ardhëmja, le të rritën në njën e dashuris dhe mshires, që nesër të shkëmbejnë me zvete këtë dashuris dhe mshirë. Po normal, fmija që rritën me arogonsë, me bërtim, apo me i njërim. Ato të nënmal, qka kanë me dhonesër, shëqërisë, harroganësën, i njërimin, nënqmimin, përbuzën, ka se këta kanë marë, këtë malë e kanë, nuk kanë tjetër që fa të prezentojnë në tregun e shëqërisë. Në njeri e er ertëk Muhammedi sallallahu al-sallam dhe gjëtë të dërguarin Alehi sallallahu al-sallam nuk e lozur me një patëti. Këtë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 burni për boll fëmijëve trimri dhe guxim për boll më dobdtve kur ka që 4000 dhe guxim trimria dhe guximi janë diku tjetër nuk janë për boll për boll gruas për boll fëmijëve nuk janë këtu se kanë vënën këtu muskuj fuqi trimria e kanë me don nevat fëmia don mshir fëmia don dashuri po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 Muhamedi sasë më si u përgjëgjë. Tha në qovë sa Allahu e kanë zirë mëshirën nga zemë rajote, si mund të afu t'junë ata. Unë, si ka mundë s'junë me e futë mëshirën në zemërën tënde, kur Allahu e pas kanë zirë kënë mëshirë, të tersën nga zemë rajote. S'të kanë fajën t'ju ura, s'të kanë fajë që s'ki t'i pikë mëshirën. Muhamedi sëllë Allahu aqëllën falë të namazë, falë të namazë, dhe vëndë të një piti Has bi e Fatimes, bi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke qenë i dërguari alaihi shtra ose në sejdë, çorbën ata. Hepnin mbi qafën e tij, alaihi salatu wassalam. Dhe nuk e ngriste kokën nga sejdëja, ashtu qëndronte, ashtu qëndronte në sejdë, që mos tua prishte lojën e lojë nipëve të tij. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Embante një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 Ishte i but. Anas ibn Malik that radiyallahu ta'ala anhu, i, nuk ishte nuk ishte fëmia i tij. Ishte një shërbttor ti themi kështu, dims në stepinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nanati Um Sulaimi e dërgoi Anas ibn Malik tek stepia e Muhamedit aska ti ja dhe gjendju. Çka të ka nevojë të gjendju aty? Ço e dërgoi? Anas ibn Malik that kam qendruar duke i shërbyer Muhammedit s.a.w 10 vite, 10 vjet te kefunit i huaj. I shërban s te pe. Ta vallahi kur nuk mkan nçmuar. Kur nuk ka përbuzur. Madenjer më tha, mos keste frikë nga Allahu, gasi kste bën një, kste bën një rmuj në atë, s te pe atë, nëse ti e mallik. Kse bën një gabim. Ta vallahi mos keste frikë nga Allahu, do të ksha godit me kët miswak. Një dru që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 Këto ishë njësa pika që patë të dëshirë të ndaj zbashku me juve në lidhe me edukatën e prindërve me fëmijët e tyre. E lësë Allah në manuar që të na përmjësën e këdërtim. Në bënë prindër të sukseshëm. Në bënë prindër të cilët u ofrojnë fëmijëve të tyre një ambijen të mirë në shtëpijët e tyre. Një ambijen të sigur në shtëpijët e tyre. Një edukatë të mirë filtë që n të krenohemi dhe të mburem me ta. E njësëllohan që të na japë fëmi që në nderojnë dhe në respektojnë dhe janë të edukuan dhe neve. Por kjo bëhet atërë ko ne jemi të edukuar me ta. Allahu gjallë uallë na, na përmërsovën këtë rritim na bëhë që të jemi gjithë monë më mirë e më mirë. Këtu e bëjmë shkëputin e një orë dhe me kaqë edhe i japëm fund të rritimit të kësojtime e pasë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 Duke u ndëroruar, u rikthymy përsëri në pjesën e dytë të misionit tonë me pyetje dhe përgjigje. Tashmë është koha e enkuadrimit të juaj përmes numrit të telefonit që tashmë keni në pjesën e poshtme të ekraneve të juaja. Për disa i më duke pritur thirrjet, kemi telefonuar më një herë, pra e enkuadrojmë më një herë. Orna? Selam alejkum. Aleikum selam wa rahmatullah. Një përkje e kam qëtë gjem të kumë dhe një vërgjë, edhe e pyta për me vlutë. Edhe ajmë fa që me vlutë nuk banë me këtë nuk ka kërgjë për jasë e kërgjë. Ashtë kuranta nuk është kërgjë. Pa. E bashku me më të rasanë me ditë, a është qashtu, a është. E qartë, inshallah, do t'japin përgjigje, inshallah. Selam aleykum. Nuk është hera e parë që pyta mi për këtë pyta dhe nuk është pa dëshima tërë edhe hera part e partë që në japim përgjënë në këtë qërshtje. Kemi folë disa ere për qërshtjen e me vludit dhe normalisht njerët janë konfuzion nga se është kultivuar dhe më thonë me vite, me dekada, me dhe me shekuj të kënej me vludit dhe ka zën rënjë në shoqërinë tonë. Shpeshërë edhe ka pas një rol të, pa thajmë kështu kushtimisht, të rëndësishëm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 aso e që e ka thënë Allahu Gjellar dhe Përgamberi S.S.S. Kjo është me sigur dhe me dobesh me përneve. Ti më telefonat. Salam e roma, selam aleikum. Aleikum selam. Ho gjipa pa një tërë tfitje për tine që më dhe juhet. Por, na? Në që <gjohet> lëngesil e juhet samë në sëme moj të gishtin. E porra e dhita ashtë ak nisë më for që tfitit e dhe kom problem ka for nja më hopët goja dhe më dhërës kejt trupin. Hmm. E treta është nuk, nuk i di dhe dovë dy -dov, surët rabene aleteve këta e ti jaten. A kësha mëjt me zave nësume në ajdovë tjetër? E dhe një të fytje hërgjë, e kam i mi gjënë, a i duk ju beson hërgjë dhe ma vonë mu e hë gjallarë që më kërgjën që besoj kërkujnave që Allah hërë të i besojo në s'fona në në skonë gjënare, kësha posë qëfë në këshim për tine. Poj, shartë, shartë. Shalom aleikon. Shalom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 nëse të s'e don më i largu këto problema të më namaz largon më Allahu xhëlalau. Qëndro, bën sabër edhe vazhdo me tutje me namaz. Mund për darash, namazet, të përdorësh jashtë namazit dëgjimin të Kuranit me bodhikr Allahu xhëlalau me përmend Allahu xhëlalau. Gjitha këto inshallah ndikojnë në qetësimin tënd. Së i përket, ë duave që i përmendës nuk i din, duhet më i mësuh. Por desa nuk i din, derisa nuk i mësuh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 Nuk e din ndonjë euh dua, sikur se te hjatë nuk e din mirë. Nisja me u fal pa te hjatë, nisja. Mirë, po nisja dhe më fillova mësu te jatin, derisa mësoish. Shkon ditë ditë, dy ditë, pesë ditë, një javë, inshallah skiçora pa mësu. Përsa të ka dhat her ditë jam mësu inshallah. E pastaj pas taj, mas një javë, pas dy javë, fillojnë me inkuadru edhe te jatin në namazin tënd dhe kështu shkon duke e plotsu namazin në vazdimsi. E suprëket migjës tonë që si besonojë Allah po beson Allahu te xhel i themi, kusht ka mësu me besu Allahun, pra? Kusht ka mësu se duhet Allahun me besu? Kusht ka mësu? Ka mësu hojëllartë. Nasa ten të rëshkimtar të pegamberve. Pegamber të kanë arë nga Allahun Gjellivara me në mësu në eve. Kur kusht nuk bat me i besu hojëllartë. Hojëllartë nuk thyrën me besu në ta. Nuk di hojë që thëtë besom në mu që jemë zoti. Shka kësi hojëgje. Nuk kështu. Hojëllartë thërasët me besu në Allahun G Anen un kam dëgju edhe më herë këtë fjalë që thonin, "Un si besoj Hoxhit, si besoj Allahut." Kjo është shumë kjo shumë kombinim pa lidhje, është pa kuptim. Hoxhat mëson çishmë besoj Allahun, nuk mëson hoxha besoj hoxhin. Ngase edhe ato mësimet që Allah, që hoxhat mëson, atëm për Allahut, jam për pejgamberin, hoxha flet nga vetja e tij, sot për xhepave të tij. Po flet nga deturia që e ka, që e kamsua nga fjala, Allah dhe fjala e pejgamberit. Kur hoxha do të fali pesë vaktë Atë të të këthe u kaune, bërë mundë sejtë e ju, jo, falu për Allah. Kur hoqë e dhëtë kjo është haram, a të ka po hoqë e haram e Allahu, Allahu të ka po haram. Po njerëzit, për me arsiotu dëmbellinë t'yune, për me arsiotu neglijenës në t'yune nda i fesë Allah Gjellehu. O Allah, ti përështu i më gjellartë, ozë besojnë hoqë. Po kush për t'lip me besojnë hoqë, mërë Allah. Kush për të të, të besojnë hoqë, të... atë ka thonë n Por besoj fjalëve të Hoxhës, çitmson me besu Allahn këto skeqara. Qase, nëse Hoxha Samson fën, kush të mëson me Allah? Kush të mëson çme besu Allahn nëse Hoxha sorsaj? Qase ajo është i thirrur për këtë çështë, ai ka mësu, ai ka ndonjë jetë aty për me mësu ty. Prandaj mendoj që kjo është një fjalë, a, a që pa kuptim, a që pa qëndrueshmësi sa që do thotë nuk uh, meriton që të mirë më tepër me të. Te. Kemi një telefonat e inkuadrojmë? Selam aleykum. Aleykum, selam, vërkhtullah. Ndej shte në dy pyqe me bo për pejgamberin e selam, sëlejmanin, është ta me di që so grava ka mëjtë, ka dhëtë mëjtë me pasën, edhe qëpar më në gjithë dhe ka pasën. Pa. E qartë? E qartë, e qartë. Pa më dhëtë, selam aleykum. Aleykum, selam, vërkë. Se për ketë grava që i ka pasë, sëlejmanin e aleyhsan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 edhe nësi ka pas 50 gradë sërimon e lësëm i ka pas me lehenë Allah të zë gjelë se asëse se ka pas pan i qa asëse se ka pas me amorellitet Allah në arrujnë, ka se pegamberi Allah të zë ban amorellitet a të keqë ka pas, i ka pas me halal e kjo është e që ka do të kemi parasysh Allah e ka liuar andaj me lehenë Allah të gjelë olë i ka pas nësëse përketë mujizëve sërimon e lësëm ka kërkun nga Allah të gjelë olë një mundësi një loj një lloj mrekullie, jallë postite që nuk do ta ket as kush pas tij. Ande Allahu xhallahu wala ia ja ka nështru xhenet që ti je shërbim te ti, e që do të thotë që është mrekulli. Se me lehen Allahu xhallahu wala, sa disa njerëz i kanë kontroll të sotjën për po me me mashtrime, me manipulime, të rrajtë të mashtru. Tu duke bashkuru me ta. Ja ia imanin, duke bë kufr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 Era e ka bartë, ku dhe që ka pozëshirë? Më dërgonë këtë venë, era e ka bartë në të venë. Më dërgonë këtë venë, e ka bartë në të venë. Pra ne këto ka gjithë një sape mirëkullive të Sulemanit Alehi S.A. Kemi një telefonat, i nënkuadrojmë. Jo më hoqë. Ornavla. Do shta me të pyshtu rretë një qeshtër. Oshë një me një kanalë të të të zhvillu një të vartë në hosh me një sherbaz, a sherbaz është njëohtëën këtë janë këtu. Tash do t'u meqitë ç'o, a është e lejuemën gukit debat apo është haram. Që duave a është kjo që do vkon nëse ngojna na kit sherbaz apo nuk pranon namazin 40 ditë. A kam sinë komendën për të qicërat kësaj çështje. E çort. E çort, e çort, e çort. Selamun. Aleikum salaatu wa rahmatuh. Sepërkë debatë që tash po zhvillohet do më thonë, unë u informova pak para se me fillu e misioni, se bëdhë fjallë për një mashtrus, për një matrapaz të një orë, i cili do të tëtë për përfitimet të veta personale, nuk hezitanë që, do më thonë, me keqë përdorë, me smundit e njerëzë, me të lasht e njerëzëve, nuk e i rajtë dhe mashtru njerëzë në emër të asoj që është hojgji poplit, në emër të zotit e kështumerat. Unë më ndaj se e,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 apsolutisht. Do në më ndaj se ajhojgjë që ka shku aty debatan nuk ka shku për shkakt muslimanve. A se musliman edin se aj njëri është gënjashtarë, në në shkojnë të kaj. Për ka dalë për shkakt pjesën betë të njerëzve që endimit e se musliman për janë pa informum, nuk din, nga bojnë, shkojnë të kaj. Andaj në në qofë se edim se ka dikush nga familie unë që këto punë si ka qarta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 mendin e shikuësit. Andaj me ndaj që nuk është në këtë shkall se nuk pranot namazi, kjo s'paku të rahatojnë vetën nga kjo, dytës, e së i përket asaj dytës, njërihu e madë vetën e ti në basë të dobiës. Në që se shese po ka dobië, e shikon. Që se shese nuk po ka dobië, vetën për shqetsuat ma tjepër, ose ka më zi që se nështë edhe shqetsuat, e ndërën kanalin dhe është rahat nga këto dil kemi një telefonat selam aleikum aleikum selam ورحمه الله u gjonte trasmissione allora su per dire che c'è un problema sul codice c'è c'è un s'ha perché lasciatno camera po vetëm desha per shëndesam se ju më nkalua qom çemi me servis ndapo dei un telefonai Kësha qështë për më forë në modë dhe gjë mosë, në nga mitë të këtëko, në po të në që kështë që në notë një gjëshë vendit, kam qënë vetë i prefti, në edhe dhe dhe shëtë disha për vëzhej për emision, në qëfësë këmën si me zhës pak emisionin, pak të në bërë me qenë një ure. Atë temën që të këtë përra, pyë tjë dhe, me posë mësimi shkursu dhe dhe duha shma, të pregjë ure së n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 që ata kanë muzikë për të, të përfitoj më tepër, por ndyshon ka mundësi me anërua tërësh çështën e parë, që një orë gjyste të tërësh pyetje për ligje. Mirë po, nganjëra pyetjet nuk janë gjithmonë në drejtimin që ne mendojmë se duhet e, njerëzit ta dinë edhe këtë datë. Njerëzit pyesin për probleme që kanë, por nganjëra nuk dinë se kjo është problem. Andaj u kujtojm se do kjo është problem. Faktë që ju nuk po pëtni, ne po po u tregojmë juva. Dhe kjo është një kombinim që qëllimi që i tërësh është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 E çart, çka punë na kanë punuar. E çart, inshallah tashmë po lje çart, inshallah. Qartë, Selam. Aleikum sala, gëgë. <të> e se përkat forma që e përmendi vëllau, duhet ta çartojsim për ta kuptuar drejt. Një njerëj shkon e blen një telefon 500 euro dhe bëhet i tij. Është telefoni jam me dorë është është, me dorë nuk është, është i jam.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 Asë për keqë përdërim, ti e keble 500 edhe pi ashe 700. Mi ashtit e 700 me para ndurë ki halal. Ti e rrëqmimin e mallit të nësatë dan. Aje ka me ble, apo pas me ble. Dhe gjithashtu në që fëse e shet me kiste, dhe të tëtë të 700 banë me 3 mujdit së për i shpun. Polemit të kë bankat është, se që kërshet pa dhe banka, bankështë, jo, banka i ka 2 probleme. Banka, fillimisht, nuk e ka mallin e prëndësi.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 Përshin era, kti njeriu i merr 500 euro. Ka shkamot. Qase pia 5 euro për merr 500 euro për borxh, jo për mall. Qase banka nuk e bardh pronësinë e mallit, sesh pronë e saj. Pra këtu ka dallim, rënë sor mes dy veprimeve. Nëse ti e pronëri mallit e ke bli 500, është në pronësinë tënde? Po, lejohet të merrit. Qase nuk lejohet të merrit atë që nuk e ke në posedim. Muhammesu ka thënë la tebi ma leysa indak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 më kry puna. Jo, nuk më e 500 euro, une për du më më ma shi të malin tënë 700 euro së prish pun për qmim, për me mprit. Nuk prish pun të pres 3 mujt, 4 mujtet, ma pagun 700 euro. Andaj, kjo mënyrë që tje e përmende, është elejuar, por e sëqarova tërkët që ta kemi të qartë dalimin mes kësaj dhe asaj që njerëzit me ndojnë se e bën banka në mënyrë të regullët. Kjo është e përgjigja në këtë pytja, dhe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 Kur ikthyem pas të pushimit të shkurtër dhe vazdoim mtutje me telefonat e juaja. Kemi në telefonat të radhës së prat, u rënë. Selam aleikum. Aleikum salam, rahmetullah. E, jam vlerë karol te Pristina. Unë ngjësh problemet për gazetën e misionit tonë shumë. Walhamdulillah, shkëmbyem çfarë vogë. Më pas gigja e pyetjeve të tjera. Allah truide novian. Amin. Allah ta mençov nesetu Genetix Ferdaws. Amin. Allah is problem. Allah is. Hazë kam chef. Taqë mesfeguptë kët punën e qlude të çka që teimon tols. Together for the noble Allah should live. E më fal do un pak më shumë për kët punë. Allah is pure. Inshallah. Amin. Allah selam aleikum. Allah. Allah is ruide. Allah, Allah is shurlef.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 përshka këtë pregaditit që e ka si hojjë, dhe e dyta përshka këtë një të pashkolluari që e ka për bolvete. Andaj Ljus Alonjë Ljus Alonjë, Ljus Alonjë, si kur që të si ka meheret, që njerëzit të, që nuk e kanë të qartë ende, se kush është kënjeri që keq përdor me halët e njerëzve, përfitan para të majme, haram, normalisht,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 Andalluh sallallahu xut na vejdisojet në mësaj çë të pastrohemi nga këtë beshtytni çë të lirohemi nga kto nga kto gënjeshtra nga kto mashtrime të jetojmë jetë lumtur në ndjenë msimëve të Allahu xhallahu ala msimëve të pejgamberit sallallahu aleihu dhe sallam Allahu na ruaj nga keqja të tyre Allahu na ruaj nga çdo keqë boras nga çdo ilegal nga çdo keqdashës Allahu xhallahu ala na mbron nga çdo e keqe dhe na ruajti Allahu xhallahu ala nga çdo shprovë që mund të ndikoj në fejnë ton, apo mund të ndikoj në jetën ton e përgjësi. Kemi telefonat tjetër e nënkuadrojmë. Salamu alaikum. Aleykum, salamu alaqatulloh. Dhe sa një pyrdhja, dhe sa një pyrdhja, dhe, aho pune, aho dite gjëmo me punu muslimoni, muslimoni dite gjëmozë.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 dhe përfundon gjimajë në ora një e gjys. Këtë gjys më ore është haram me punu. Duhet me ndërprej punën, ku të që t'jemi? Dhe me shkun gjami me falë gjimajë. Kasë Allah u gjellëve në ka obliguar që të braktisim gjdë gjë, dhe t'jamësim gjami e për të falë gjimajë. E Allah dhe t'fe i dha ku dhjeti s'ala, kur t'përfundon namazi, fën të shru filart, o pëtëgumin fadlilla. Kur t'përfundon namazi,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 S'kanoj opinu i kotrat mira të ishtë procento se të, atajs, për të që më duhet të punu. Po dikur se duhet më mirëmbajt familen, duhet më kujdes për familen, atëherë thjesht ky e ka obligim më punu jo për shkak të punës, po për shkak të mirëmbajtjes së familjes. A ndaj njeriu që është krye familjar ose duhet më kujdes për familjen e tij, duhet më kontribu për familjen e tij? Po, e ka obligim më punu për të siguruar të ardhurat të po, e mjaftueshme për familjen e tij. Po ai që s'ka nevojë Përshëm të punu, atësu thimi se ka obligim të punu dhe ka haram që s'punan. Qase, përshëm ka studenta që mësojnë, ata ndo humbin mësim. Ata su thimi se keni farsë të punu ju, edhe në shkollën, jo valla. Jo, Nëse ka dikush që ju shkollon, kujdes për juve, ju ju shkolloni. Edhe dikush që të punon për juve, ngasë ju këtask nuk e keni punën në fars, atësu ka kush e kryen kët obligim për juve. Por kur nuk ka kush e kryen, atëherë kemi obligim na me kry për veten tonë dhe për familjet.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 nfal kemi pengjesa n z e kuptova ushtimin qe ka alkal qe ka porbërirë deri edhe tjetrat qe ka skuptuar më tepër. Edhe për falem, doja më të thonit. Jo. Nuk po ndëgjaj valla. Nuk ka pengesa lidhje, mundësisht na telefonova një herë inshallah që ta ndëgjoj më mirë pjesën e fundit të pyetjes apo. Nuk kisha dukën dëgjuar asgjë, prandaj nuk mund ta marr presinë e pyetjes. Së për këtë ushqimi që ka alkohal në te, qoftë në qokulada, nuk bënë me ingrënë, duhet më lërgu për e tyjnë. Duhet më lërgu për e tyjnë, këja është aje që një musliman duhet ta këtë parasysh në këtë drejtim. Gjithasht të ushqime që kam përbërjet të derit janë të nëlluara, ka se Allahu Gjalluara në orderan të largohemi nga gjithë dëgjë që ka përbërjet të derit. Qoftë dhe të tjetë ushqim apo që qendon i ndyrtuar, qoftë edhe veshmbathje, çka do të thotë që është e dhert është haram. Ngase Allahu xhellahu ali ka thon inohu rijz, ai është i ndyrt, ai është i ndyrt dhe ndytsira e tij është qensoret e kaj, nuk largohat. Prandaj do të thotë në çdo se kop për bërjet e dhert duhet t'larguimin nga ai ushim. Kemi telefonatë të rrozë në kuadroj. Selamun alajkum.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 Loga gjaç çaq, toga çtetë ças nuk çat, kishim plak luftës, dhe që dhe gjak, dhe të luftës, do çrjidhte gjak, dha të falsh në ato plak. Nuk se nuk kupton se do të thalen dhe nuk e prishin, nuk e llogaritnin donë gjakut prishje të updates. Gjithashtu në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, një musliman ishte roja i muslimanëve, e Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ishte duke pushuar me shokët e tij dhe befas u godit me një shtizë nga yny armik i muslimanve e ky muslimani inse dukur falur se nuk e prish namazin derisa e perfundoi dhe ky veprim i tij jep me kuptu se ai e kishte mësuar nga Muhamedi sallallahu alejhi vesalem se djaku nuk e prish abdestin dhe gjithashtu Muhamedi sallallahu alejhi vesalem kur e kuptoi se ishte plagosur duke qenë nuk u fal nuk i tha pse nuk e prish namazin nuk i tha nuk e namaz por e aprovoj këtë veprim të tij do kja بهم kuptu do të thotë se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 Mirë nama. Salam alaikum. Aleykum salam. E, është dita një pykje, i jam me familje, familje është me mëllet, dhe familje pa. është me namaz. Po. Po një pykje nështë të në kështë e ashti, po dhe është të me ditë. Në nësë, nësë, një, një familjarë i shtëpijës dhe desë për shemblës, dhe tra dita, E unë ka qenë maherët, pa djenit, që qesin të avratë shaminat, vedat, citborda, mdojnë. Po. Po. Edhe, tashme se, përshamë në për sot që ashtë në mbules. E bërës ta një kështim për jush. Po. Edhe, për të të dyt, e, gjalli ka qenë në gjami, edhe po. kohle, e, shdo her, është 17 vjetë qarë dhe një ditë në Gjani i kanë ndru një partë të spi, i kanë morë një parë, i, i kanë përqyjë edhe i kanë një dvetat. A është në e farë... E qartë, në qarë tashmerë përgjigje, në qarë, e gje, kuptova? Aretu, selam. Esoj, për këtë pytës se parë për vendosin e shahmijave kërë vdesh dikosh Edhe kja është një bestytni. Aj, nërmë e dikush më të të të të për po, më mirë, bërë me i qitë dikur se heq. Ja, më në që më mirë me i qitë kur duhet, qër duhet, se, se, se me mashtruvitën, se në po pojë shamija. Andaj, vendosje e shamis me rasën e vdekes e ndokujt, kur gjë, s'ka të bëj me finë. E se gruaja du në pasë shamin gjithë, dhe që dikur, dhe që dikur, shamija nuk është ndërlit me vdek ndë Shamija është ndërlidhën më obligimin e gruas ndaj Allahot Azogjen. Në gratën buluara, që e bajnë shamin gjithë monë, edhe normalisht e bajnë edhe kryvdes dikush, hërën regull, nga se nuk e bartë shamin pëse i ka dek dikush, por e bartë shamin pëse ka obligim për Allahot Azogjen. Aja për këtë arshtu e bajnë shamin. Për ato që janë gjithë të zbuluara, dhe tashtë me rrasën e vdeket të kujtë bajnë shamin, kjo nuk ka nëjë bazë në fejë s'ka në i bazë në feqë, bështetemi në, në te Alladin Masmirafërën. Ese përket pytës se djali falë, Elhamdullat, Allah Gjallole e fërëtsoft, e ka shku në gjemi, i ka ndru të spit me një partë tjera, jo duhet me i kthyt të spit e gjemis. Ka së ato të spit që e në gjemi ato e në vakfë, dikush i kalonë në gjemi, tashmenis na qka nga pëlqen në gjemi, me marë, me kthy, me diqkat një që nuk nga pëlqen, atëre të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 Këç ka qon xhamia ose xhamis. Nuk lejohet me nxirr, nuk lejohet me përdorr, do thot, për shkak se me përdor jashtë xhamis duat them, për shkak se ajo është vakf, e ka prur dikush aty të për hir të Allahut tazojel. Madje dijetorët e kanë kundërsurse edhe Kur'anin me nxirr pi xhamis për, për me mësuar shtëpi, pastaj me kthy dhe kjo është haram. Nuk bon. Qase është Kur'ani xhamis, se xhaden me marr pi xhamis, apo nuk lejohet. Po lejohet me marr tepia të xhamis, se xhad me ila, edhe me i kthy, po. Mirë, nuk leot me marrë dhe qëka nga gjemija për përdërim e personale, edhe pëse bim dhe qëka që është e njësi kursa jo që na e kemi e kemi marrë. Andaj obligohet me i këthuj të spit me i marrë të spit e veta e pastoj me i ble që fara ati i pëlqen. Kemi edhe pyqët të e të tërë e selamu alaikum alaikum u selam uh, kam di pyqë Allah por na? Uh, Pyqëa parë është për një hadif Muhammedit ala i selam që da nga kalëzën për uh, feja islame ka mu përqa në 73 dekzime sekte e 72 ka mu kon që ka mu fun gjehnem e oh. vetëm nja ka mu kon suneti muhamibit alej që ka me ka mu shpoblir me gjenet po oh. one ka frik që dhe këtën e dekzineve mos po anajtën a njona dhe përse nuk pe di cila është e qka është tjeshtë nuk dhjenë me numëra e tjeshtë ka lëzëm qështë më rrujtë të këto dekzine dhe ju se që janë dhe përse Unë më nxitosh për të mirë, por a mundet më kund kundërshtim me sinetin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. E kërkoj dhjet është a mundesh më kalzu na libër sheh me, Libë, me hadithët e sakta, edhe me shënicën e hadithëve të saktësh nga mëti e tajni sallallahu alajhi Se wasallam. Mm. Së do paso një historion saktë, jo të fortë, jo të ond, jo do të E A mund është me vi propozu një 2-3 libra që gjenë dhe që shumë të mira dhe që ko shumë i që një adhiceve të këta. E qarë, amin e ty ulem, Allah e shpërre dhe shumë pytje me rëndësi dhe me vend që kanë nevoj këto pytje të shëndronë në tema që trajtohen për të kuptu shikuës të tanë më detalisht eh, se si tja bëjnë për balë këtyre shumë eh, odhkryqët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 Shëm i kshyre. Djetima që nuk jam fmit e tua, po e ndikun të... Tigun... Nuk bot burit jen. D D I kshyre shëm, më pëjt përta që është shkaz. Më falë këta dy jema je buri ar gjallë. Po, po, po, shkaz. -ja. E këta jen fmit e grusht para, po, të burit? Po, po, po. Po, po e qartë, e kuptuva, po. E po du me treku përta që ka me bëma shëm përta. Po e qartë, e kuptuva. Qoftë. Inshallah tashme për ditën, inshallah. Po, ju xinjëna më taqitëm këtu në qanton. Inshallah tash të vijmë më pranë, inshallah. Oke, it's not a new. Mir, mir, regjia insiston më marr edhe në telefonat, nuk ua prishim. O Ornane. Ornane. Alo. Urna. Ornane. Kush? Folë la. Un fa tash pse se ka paketë soi bankos islame. Çelësin. Çelësa. Është start. Po, po. Kjo është kjo se për më shumë të di ti këto banka al-saram apo jo. E çort. E çort, e çort. Mirë,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 Ajë që i shonë ashabt, ajë që dënë me shku të ka lau gjelëvara, pa ashabt të pega më berëson, pa kuptimit e tyne, është të devijum, gjithashtu, djetarë që e ka ndërtu din e tyne, në bazë të mësimët ashabtve, respektimi këtë djetarë, marja diz nga këta djetarë, nga këta gjelarë, është siguri, prandaj, ruhësh, nga devijimet, A çopse i përmbas fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberisau sallam. Në çopse e mëson nën nga burimet e sigurta të xhallorëve të dijshëm të sigurte të shkolluar. Në çopse lexon nga librat e sigurta. Gjithë ato të garantojnë me lehen Allahu xhelalu ala një kujdes dhe ruajtje nga devijimi. Edhe kur është xhallorët e, e, e sigurt, diën Dihë në gërë sigurët. Ata që thrasë në fenë Allah Gjellewale me Koran dhe me Sunet, në ka mënë si me konë, hojjë, në njeri, bethen që se koranin hojjë, i cili i thratë njerët me adhru të tyrëbën. Qitë një pare këto. I mësën njerët musilët ka, ka vorrat. Kësë mund në konë hojjë kë. këtë. Së në mëkoj kësë sigurët, që i thratë njerëzit me bën një veprim që Muhamezem ka vdekë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 gdietarët të, të gojëllor të dishëm, shkolluar të sigurt që e mbështeten dinëtin e fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjithashtu lutë Allahu Jellaluhu që Allahu Allah Allah Allah, për. so, më truet me tutzu. Lutë Allahu Jellaluhu të më mbrojtë inshallah. Sepër libër madh i saktë që koleksioni i Imam Buhariut rahimullah. Dashdot libri Yadus Salihin, shumica dremuese haditheve atje janë të sakta. Tek Yadus Salihin e ka provuar disa libri inkurajimi dhe kërcënime George Imam Mundriut i përkthyer në gjuhën shqipe, atje i ka ditë e klasifikuara, si pas të klasifikuara sipas vlerësime të dietarë të një urtë a ditë të Sheikh Al-Albaniit, Allahu mëshiroft. Atje këtë vlerësimin e Sheikh Al-Albani aditi i vërtetë, aditi i dop, andaj e bën këtë libër dha atje mund të sigurohesh se çela dihet është sakt, se është dop e kështu e kështu marrat. ë Putja tetërishte rriti i jetima, ë e kuptohet se jetima kur thuhet nën kuptohet fetarisht